اخضر الصلاة و ترم على رسول الله وعلى على آله و وسلم و سلم تسلم كثيرا سألقى الله جل شانه جانس السلام نفس الله و سليك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزوشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبكذيريته Bojite sa Allahi da bih lašanahim istinskom bogobojaznošćima i mojim osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas ušnji koji ga se boje istinskom bogobojaznošćima i odanih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Drago braćo, već nastavljamo sa našim tumačima sura Al-Kahf, tačnije sa 13. predavanjem iz sa predavanjem u kojima se družimo i tumačimo suru Al-Kahf. U prošlom predavanju smo govorili i bilo je riječi o nekim od prizora sudnjeg dana o kojima govori ova kuranska sura Jedan od tih prizora kojeg nam je spomenula ova sura jeste davanje knjige, a to je kada Allah Subhanahu wa Ta'ala kaže ali kitabu fetar al mužulmina mimma minati. I knjiga će biti postavljena. I vidjet ćeš griješnike, kako su preplašeni, Vidjet ćeš griješnike, nevijenike, griješnike, kako su u tom trenutku, kada je njihova knjiga bude davana, kako su u velikom strahu. I kako će govoriti, teško nama, ova knjiga nije izostavila niti mali, niti veliki grijeh. I vidjeli smo kako su islamski učenjaci iz ovog ajeta razumjeli i vidjeli, i govorili o opasnosti malih kriha. Jer Allah ta'ala u ovom kuranskom ajetu je spomenuo da griješnici, kada vide svoju knjigu, a rekli smo da će nekome na sunnjem danu biti knjiga data u desnu ruku, nekome će biti data u lijevu ruku, a nekome će biti data iza leđa. Onima koji su se bojali Allah taala na dunjaluku, jedan od znakova njihovog spasa jeste da će knjiga na sunnjem danu biti data u desnu ruku. Griješnicima, nevjernicima će k biti data u lijevu ruku. Ili kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kuranskom metu da će biti data iza njihovih leđa. Ovdje su islamski učenjaci govorili kako da se napravi spoj između ova dva kuranska ajta. U jednom se kaže da će biti data u lijevu ruku, u drugom kaže da će biti data iza njihovih leđa. Pa jedan broj islamski učenjaka kaže i spomenuo je da će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti i dati da njihova lijeva ruka bude na njihovim leđima. Međutim, jedan drugi broj islamski činjaka, i Allah najbolje zna kao da je to mišljen ispravnije, jeste da kažu da će dobiti knjigu lijevu ruku, međutim da će dobiti sa leđa. Znači, negdje u ovom položaju. Znači, kao znak njihove nesreće. I znak lošeg onoga što ih čaka. Međutim, ono što su spomenuli ovi griješnici, koji su dobili knjigu u lijevu ruku, i Iza svoja leđa, jeste da prvo što su vidjeli, da kažu ova knjiga ni ostavila ni mali ni veliki gre. Znači prvo su vidjeli male gre. Prvo su vidjeli male svoje gre. I onda kada su vidjeli, vidjeli te male gre koji su spomenuti, rekli su teško nam. Ako su na male gre, su spomenuti. Pa šta je teko da sa velikim grezom? Zato da radi u sunnatu, Allah, sallallahu alihi, sallam, nanazimo. Više hadisa o kojima se govori. O opasnosti malim krija. Ispomenuli smo u prošlom predavanju, također ono predaju, kada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vraćao iz jedne od bitaka. I kada je rekao ashabima da mu sakupe granjice. Da mu sakupe male i sitne granice, Ne da sjeku drveć, nego da kupe male granjice. I kada su sakupili, i kada su ih na jedno mjesto, zapavili su ih i ta vatra buknula. I od toga se istvrla velika vatra. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam zbog čega je to učinio? Posljednik sallallahu alaihi sallallahu sallam je učinio to da ljudima pokaže opasnost malih greha. I kako ti mali grije, mali greh, koji čovjek u većini slučaje zaremari Ili smatra, hajde, kako mogu da čovjeka opropasti. I zato, draga braću, čovjek mora da vodi računa o malim grijesima. I da se boji malih greha. Jer ponekad šetan i svog iskustva koji zavodi ljude toliko godina, neće doći i navesti čovjeka na veliki greha da dođe čovjeku muslimanu, mu'minu, koji se boji Allah s.w.t. i da ga navede na širk. Da čini Allah s.w.t. širk. Naši na prima na neke stvari koje vode e ga ka širk. I na prima da će da navesti, da ide, da čini izinavu. Idi da ta i mjesta gdje će ti biti olakšan taj grih. Ali će mu priči da počne da radi neke manje stvari, manje stvari, manje stvari, koje će ga opet dovesti da ti je stvari. I e zato sada sljedeći Kur'anski ajat koji ovdje imam, Odnosno sljedeća Kur'anska celina, a to je 50eti do 53. No, no, no. podnosno 4. kur'anskog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o tom poznatom kazivanju. Koj spominje na više vjesta u Kur'an. A to je kazivanje o Adamu, a.s. iblisu na Anetulaj, a.s. Odnosno u tom događaju, kada Allah subhanahu wa ta'ala naredio melekima da učine seđdu Adamu. الله سبحانه وتعالى عود كاجه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إكاداميرك اسمه ملكم وقلنتس آدم فسجدوا ينسوا سيء جن لسجد إلا إبليس واسم إبليس كان من الجن وليديو ودجينو الله ففسق عن أمن ربه بساتمي وچنيو غريخ ساتمي إذا شعوا بسبقون الله سبحانه أولياء من وهم لكم عدو. ما الله وتعالى fafazaka'an عن rabbi, afa tattakidunahu wa dhubniyatahu awliya'a min dhuni, vahum lakum aduk. Vazab njega, i njega u potomstvu, iblisa, i drugi šeitanje. Da uzima tezazdashdnika li momena. Allah s.o. ta'ala punla je tog. kui šeitan uzima izazdashdniki. I da ima a fa tattak idunamu a zurnijetamu a uliya i miduni Zar uzimati njega i njegovo potomstvo, zaštitnike, mimo mene Wohum lakum a duhu, a on i suvane prijatelje Bih Kako je to loša zamjena mjena, Kako je loša za mjena, da učenje šta Da za pada uzmu šeitana za zaštitnika Umešljila Allah s.p. Jezal čuli nekada Da neko kaže moj zaštitnike šeitam Mimo Allah, subhanahu wa ta'ala, mi isto čuli. Možete Allah, subhanahu wa ta'ala, nam kaje, ta ima ljudi, ima ljudi med ljuslmanima, koji uzimaju šeitanje za zaštitniki. Sada ćemo vidjeti kako. Kako to biva, da ljudi uzimaju šeitanje za mimo Allah, subhanahu wa ta'ala. je da da Allah, subhanahu wa ta'ala, khalaqa ard nisam uzo kaže Allah subhanahu wa taala za sedoke kada sam stvarao nebo sa zemljom. Načini nisu ni niti sam uzo ne da su mi pomogli prilikom stvaranja nebesa i zemlje, nego nisam ih uzo da budu sedoci stome. Voli niti kada sam nis stvarao, wama kuntum muttakhid al mudallin adada. Amitisam uzimao griješnike za pomagač. A nasvano ta na tekao na hoće da ti nam kaže kako su oni bez grijeha. I ne samo nego istu tako i nasudnjim da'an. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَئِيَ الْلَذِينَ زَعْمْ A nasudnjim da'an, kada on, to je Allah subhanahu wa ta'ala, kaže zomite zaštitnike, koji ste uzmali mimo Allah subhanahu wa ta'ala, falem ali da ja se. وja'alna oni dožive Allah i govori o jednom od prizora sudnjega. A taj prizor je da ljudi koji će biti bačeni u džahannam, ne samo da će biti kažnjavani tako što će biti kažnjavani u samom džahannamu. Nego ti ljudi čisto tako biti kažnjavani tako što će očekivati to patnja. A znate kako? Čovjek kada očekiva i kada čeka nešto što ne voli, i to samo očekanje mu nije drago. I samo to očekanje patnja. I samo to čekanje može da bude više patnja nego sama ta patnja. I zato pogledajte čovjek svakodnevno životu kada za nekoliko dana će se desiti nešto što ne voli. I samo jedno čeka da to što prije prođe. Zato što je samo čekanje toga patnja. Čovjek, na primjer, kad ode doktoru, ode zubaru, i samo one minute čekanja mu je možda gori od samog vađenja zuba ili tog bola koji mu se dupru zrkojati. Allah će na takav način kažnjavati na vjernike. Kaže ovdje, Vera da kriminalci misle da su u pravu. Ikako je je snici, ga rekao što budu njega plaćeni i znače da će do njega doći. Valam mejidu anha msifa, an nikako komoči da izbjegnu upadanje u tanjir. Vidite, makao se spomeni hadis kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasobaviestio da će nebjednik vidjeti vatru 40 godina prije što će do nje doći. 40 godina prije nego što će šta? što će da ne toče. Dobro. se mrađamo sada na okazivanje o Adamu i iblisu na Anetu Allahi. Treba vreću prije seđda koja Allah subhanahu wa ta'ala naredio da učinio Adamu. To nije bila seđda ibadika. Kao što mi, musliman, činimo seđdu Allah subhanahu wa ta'ala. To je bila seđda, seđda počasta. Zato što je Allah, jel lašanu, ustvorio Adamu Core ga u obliku, najboljem obliku, naredio je onima mimo Adama Nisana da mu učine seđu, da mu se poklone iz počasti prema I to su učinili svi, osim koga osim Iblisa. Pa gledajte, ovdje u kuranskom majetu, kao u drugim kuranskim majetima, Allah Žiljšanu kaže, i kada rekosmo smo Melekima učinite seđu Adamu, pa učiniše svi osim Iblisa. Iz ovog jedan broju Lemen shvatio da je Iblis bio Melek. I tako se prenosio jedan braja Sarafa da kažu ili se bio melek. Bio melek koji je šta? Koji je učinio grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako im kažeš dobro što je dokaz to me? Kaže dokaz to me da Allah Jalšanu kaže i kada rekao smo melekima učinite seđu, Adam učiniš svi osim Iblisa. Ova izuzeta kosim Iblisa može se razumjeti da je bliz bio jedan od njih. Naprimjer kada kažemo došli su svi učenici osim stvog i toga, ispomeneš mu ime. Znači, odmah možeš shvatiti da, da, da je taj učenik da on iz te grupe. Međutim, mišljenje, koje je ispravno i na koju pučio, jesu ajet, a to je da je Iblis bio džin od samog početka. Jer od Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kajnu minar džinu. On je bio od džinova. On bi bio od džina. Međutim, bio je tu zajedno sa melekima, kao što su možda bili još neki drugi džin i nije tijelo da učinio sa džinu. Adamu a. إذا او كاجي حسن البصري توشته توزمينو بكاس رسوم تفسير سسا هي سنادم سسا هي سنو غاسبمينو ابن الطبري حسن البصري كاجا ما كان ابلس من الملائكه ترقت عين كاجي ابلس نيا بيو ملك نيكولكو يتراقت ايوك نغو اي كاجي اون استونجيم اونيه اوسنوا سني هيجينا سني شيطان نانشي كاو دا كاجي اونيه وتا تس Kaj ga vraća ovo okazivanje? Nije malo. Ovo okazivanje i onome ko razmi se ovo okazivan, kazivan, vidjet će da je to veliko okazivanje. I ovdje sada imamo onu četvrtu fitnu, četvrto iskušenje, za koje smo na početku sure El Kehf rekli da Sura El Kehf nam govori o šest iskušenja. Jer vidjeli ste one hadiste u kojima se govori o vrijednosti Sura Elkef, Kehf, pa se kaže na primjer ko prouči Suru, ko skakvog petka prouči Sura El da će ona do sljedeće džume biti nur. Pa se kaže, ko nauči deset ajeta s početka Suri Alikev, da će ona sačuvati od fitne država. Dobro, zbog čega će ga sačuvati? Kakve veze Suri Alikev ima sa nurom? Kakve veze ima sa zaštitom od država? Pa je tako jedan broj ulaj je razmišljao o tome i rekao, neći pazite, razmišljao je, i rekao je, u Suri Alikev su spomenute osnove za svaku vrstu iskušenja. Pa su rekli, u Suri Alikev se spominje šest iskušenja, oko koji se vrti sve druga iskušenja na dnarku to su iskušenje, iskušenje sile, primjeru mladića. Kada neko ne njima sprovediju sila i nije im dao dobožavaju Allahu Subhanahu Ta'ara, znači oni su se tome odupri. Znači iskušenje sile. Drugo iskušenje ugleda. Treće iskušenje imetka. Četvrto iskušenje potomstva. Četvrto iskušenje potomstva. Još če nam doći dva a to je kazivanju musu i hidru, to je iskušenje ilma. Jer je musa tada rekao ja sam naujućeni, da i šesto je iskušenje vlasti. Jer ljudi kada u vlast, kada dođe vlast u njihove ruke, radi da Allah Čelašanu sačuva šta. Međutim, Allah Čelašanu i navodi prima čovjeka koji je isto kom i zapadom, ali koji se boji Allah subhanahu ta'ala. Međutim, onda se ovo iskušenje ima veze, sa, ovo, ovo kazivanje ima veze se iskušenjem porijekla. Kako se iskušenje porijeka? Se iskušenje porijekla. Vidjet ćemo kako. Sada je Zbog čega je ovdje Iblis učinio krih? Kaže se, u nekim predanjima, mada sad su to predanja koja nisu autentična. i znači ukazuje Ibn Kesir, kaže se da je Iblis bio jedan od najpokornijih džina, i čak da je određene zadaće prije stvaranja adima, da je određene zadaće, da je bio jedan od najuće međutim sesto predaje, kojima, o kojima ima, govore kao što je rekao Hafiz Ibn Kesir, rahmatullahi, ali u svakom slučaju, što je to... Šta je to bila stvar koja je učinila da Iblisa učini ovaj grih? To je bio jedan od najvećih griha. Jedan od najvećih problema danas i u umetu, posanika sallallahu a.s. Draga braću, to je oholost. Kibur, odnosno oholost, je natjerala Iblisa da učini ovaj grih. I zato ovo kazivanje nije kazivanje. Allah je -šanu ga spominje na koliko mjesta u Koranu. Na samom početku, prvi nekoliko stranica naći te govoro i blisu. I ako se spomene na toliko mjesta u kranu, znači da je to okazivanje bitno. I da trebamo u njemu da razmislimo. I ovdje vidimo. Učinio je taj grih oholusti. Kako učinio grih u Pohvalju Pohvalio se sa svojim porijeklom. I rekao je šta? Koristio analogiju. Rekao je, njega si, Adama, stvorio se od zemlje. A mene se stvorio od, od čega? Od vatre a trebolja od zemlje. A što je bila njegova analoge. Daivata, da je bolja od zemlje. Izbog čega ja da učnim sećdu nekome koga se otvorio, koga je otvorio zemlja halaqt. Soriose gatin, soriose go zemlje, soriose bodvat. Mađiti mene se sforio od čega? On se istorio dakle. I to je došlo. U Hadisu, Ko je ima muslimu da Aisha radijallahu taala anha, lillahu bsanis sallallahu alayhi <coughs> wa sallam kan yakulqatil malaikatu min nur. Da su malički svrani od čega? Svranis od nura. A da su ginni svrani min maridji min nar, od, zbog tale A da je Adam stvoren, mimma usif alakum, od onoga, što vam je pojašnil. To je od zemlji. I rekao je, kao što nam je u drugim ajetima došlo. Ovdje nam nije došlo šta je, u ovom kuranskom kazivanju nam nije došlo, šta je rekao. Nam se samo kaže, fafesaqa, bio je djinn, i učinio je greh. Međutim, Allah je na drugom mjestu nam kaže, da je taj sami iblis, rekao Allah, subhanahu wa ta'ala, pogledajte, رزق الله سبحانه وتعالى ريكو ايشا انا خير منهم يا سمبولي اونجا خلقته من دين وخلق خلقتني من نار وخلقته من دين كجمنس ستوريا وداتريا اونجا ستوريا ذبني اوبراشا الله سبحانه وتعالى كاجا انا خير منهم يا سمبولي اونجا وسوره الاسراء الله جل شاننا غوري كاشي داركه والله سبحانه وتعالى قال ارايت هذا بكلمت علي كاش ابقا دسي učinio boljim od mene, misleći na Adama a.s.m. To je bila sve njegova analogija. To je bila njegova oholost, draga braćo, koja ga je natjerala da učini ovaj grih i da bude proklet svedosudnjida. I zato rekao samo ovdje, pogledajte, u ovom kur'anskom majetu Allah je rekao samo da učinio grih. Međutim, kazivanju koje je spomenuo to na drugom mjestu je rekao da je spomenuo to ja sam bolji. U trećem kuranskom kazivanju je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala sljedeći detalj. je mudrost Allah subhanahu wa ta'ala da nam kazivanje spomeni na nekoliko mjesta i da svaki put se ukaže neki detalj koji nije bi ukazan prije. To od odna naravnosti Kur'ana. Jer to sve je kada sakopimo, ta kazivanj vidjet ćemo da nam dolaze sa jednom cijelinom u kojoj nema kontradiktornosti. Za razhod, oni koji govore o neispravnosti da je vladio na samom koji govore o neispravnosti Kur'ana i kažu kako da je ovo knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala kada na jednom mjestu se kaže da je Iblis rekao to, na drugom mjestu se kaže da je Iblis rekao to, na trećem mjestu se kaže da rekao to itd. Znači to je imalo umnosti. Međutim, dok je ova stavlja suštini odnad naravnosti Kur'ana. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala ta kazivanja spominje na različitih mjestima i sapki put se spominje neki detalj koji nije bio ukazan prije. I da te, to se čini jednu cijelinu u kojoj nema kontradiktualnosti. Traga vreću, sopcijno smo spomenuti ovo kazivanje. I da smo vidjeli da taj grijeh kojeg je učinio, da je to bio oholost, moramo ovdje malo da zastanemo لا، ركنا مكو يوم منه غريه اخو قبل دامو قرآن الله بسليك صلى الله عليه وسلم ودي جمو قطع غريه نيا معا غريه الله سبحانه وتعالى كاجه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يهاجو الله سبحانه وتعالى كاجه يهاجو تصوي آيات وكرينو تي وني كيسي نزمني وخلق وراشي وكرين تصوي آيات to jeste kazničivi tako što neće vidjeti moj ajit i neće vidjeti tu put, da mi ne pravi put ali iz koji zabilažima muslima od Abdullah i Mesuda radi Allaho teala a' Allaho sallalahu a nekoslalahu kaže la yedhlu u jannat min kaži u kalbi imi thalati min kibru u uči ona i srcu bude koliko zrno u holosti koliko zrno u kibru ako pogledate drugi greji vidjet ćete uvijek ako se spomeni da će, ako ovi prevagnu ove, ako dobra djela prevagnu ovaj grijeh, da ovo može pobrisati ovo. Učitim kada se govori u kiboru, Allah posan i se kaže jednostavno i kratko. U džanet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko? Ovo zrna. Znači, zrb. Ukaziva na nešto najmanje što postoji. Najmanja količina koja može da postoji, koja da se nađe u čovjekovom srcu ove od doholosti, Poslanih sallallahu alayhi wa sallam kaže da neću učit ćerniti. I zato islamski učenjaci kažu. Ovaj govor, dobro zapamtite. I večeras ne izađujete s ovog djesa, samo sa ovom fajdom, s ovom koristi išala, da ste naučili pomoći. Islamski učenjaci kažu, i zato, i zato ćeš vidjeti. I kažu, to je velika bolest, od kojoj je malo ko, i od uleme, i od pobožnjaka, da se izliječi. To je bolest. Poholost, od koji je malo ko, pas ne malo ko, ne od običnog svijeta, nego i od uleme, i od pobožnjaka, da se izdječe. Pa je tek? Onda tako da kažemo sa, što se kaže s običnim ljudima. Zato malo da vidimo, zbog čega je taj grih toliko velik da po sanih, sallallahu sallallahu alaihi wasallam kaže da neću u džennetu na da u čijem bude koliko zebno. Što je taj grih prepreka? Što je on hijab, što on zaštita od ulaska u žarnet? Da ga breću, zato što ako vidimo, vidjet ćemo da čovjek koji ima tu bolest u svom srcu, da ga ta bolest ispričava od hiljadu drugih dobrih stvari i da ta bolest i hiljadu drugih bolesti. Pa će zato vidjeti čovjeka u čem srcu ima oholosti. Da on ne može da se okiti ahlakom vjernika, lijepim osobinama vjernika. Ali može, na primjer, da želi svom bratu ono što želi sebi. Da čovjek vidi samo sebe. Kaže, ja, ja, ja, ana, ana, ana. I zato, ako pogledate, u Kur'anu, koji su to ljudi koji spominju ja, moje, meni, vidjet ćete da su najveći nevjernici, najveći, da kažemo, ljudi koji su propali na Dunjalu, na Hetu, u čitavu historiju čovečanstva. Iblis je rekao, ana. E, Firaun, Haraon je rekao, tahti ispod mene, moje. Qarun je rekao, a indi kod tako da je znači sve di najgorim ljudi pripisuju sebi. Vidjet kako su koristi li kojima su pripisivali sebi. Mađutin dok Sulejma, kada mu je došla, kada mu je došla vrazbal, ki se šta je rekao? da prvi pogled kad je to vidio šta je rekao? Hada min fadli rabni, ovo je blagodat moj gospodar. Li je bluva ni Da me iskušao ću biti zahvalan ili ću biti nezahvalan. Znači tako mu'min razmišlja. I zato čovjek u čijem srcu ima ohodosti, draga braću, ne može želiti svom ratu ono što želi sebi. Kao što je to došlo u hadisu. Niti taj čovjek može biti ponizan. Niti taj čovjek može da se izleći od zavisti. Ljudi koji su ovdje ono uvijek zavide. Znači vidjet ćeš da uvijek može da bude, da se druži sa ljudima koji su na neki način ispod njega. Ispod njega ilu u naluku ili ispod njega u ilu ilumu itd. Znači ne može, kao što je to osobina pravi vinik da se druži s onim koji su od njega da se koristi od njih. Jer, pogledajte. Osobine u la. lai, lai, lai, lai, kako kada u njihovom cijelu, u njihovom prisutstvu neko ko nije poznat kao alim, neko ko je možda mlad, ali čovjek traži nauku. Kada spomene neku stvar, kada spomene neku korist, kaže neka, neka, te dovrši to što ste tijel reči. te to reci, savrši, pa ko vidi korist, pa kaže dobro, gdje si to Da mi još reći šta znaš o tom je. uzima znanje od njega. Subhanallah. I e to subhanallah, koliko sam puta bio prisutan od šeha rahmatullahi aleyhi. ljudi, da mu studenti možda koji imaju pola manje godina nego što je šeha rahmatullahi ali. proveo u svom životu samo tražeći hadijsku nauku. Šeha rahmatullahi aleyhi, Abdul Qadir Arnaud, je preko pola stoljeća provijekao mu hadis. Učitljen su ljudi koji smo imali 18-20 godina. Pa kažu šejih, zar nije taj učenjak rekao tako i tako? I našao sam govor tog učenjaka. Pa kažu šejih, daj da vidim. Doresi k knjigu, na kojoj pa mu otvori. Pa je to znao biti uzrok da šejih promijeni svoje mišljenje koji ima pogotovo oko ocjena za neke hadise. Pa na primjer, neka smatra da je neke hadise radostoja. Vključiti došo meni neki odsludni nata i reko je našao sam govor od tog i tog učenjaka od tog i tog, što je promijenilo mišljenje i kaže sa smatram je taj hadis la. I je smatram da neki hadis la, pa ja meni neko došao s nekim govorom, pa je počeo smatrati da je taj hadis vjerodostojan. Izeto kažu, zato ja sam govorio. Da čovjek neće biti pravi alin sve dok ne bude učio od onoga koji učeniji od njega, od onoga koji istovnije dereži kao on i od onoga koji ima malo, manje znanja od njega. Na ima manje znanja nego ti, može nekad, i sigurno, ne nekad, nego sigurno da ima informacija koje ti nemaš. I to ne treba da te spriječi, da se koristiš od njegovog znanja. Čovjek koji je ohol, draga breću, ne može da prašta. Jer smo rekli da on uvijek gleda samo sebe. Ne može da prima savjet. Čovjek koji je ohol, ne može da prima savjet. Jer će on primiti. Može da primi savjet, međutim ono vanjski ti mi rekite što kaže da će nagradi i kasni ode i ponov postupi i postup. Sopana, gdje smo mi se jedne prilike? Jedne prilike sam dršao jednoj grupi mladića tijelo sam im ukažen na neispravnost jednog njihovog postupka. I da taj postupak nije od Sunnada, Allaho wa sallim kastu, Allaho sam smatrao i sigurno su oni smatrali da to rade zato što su mislili da je to od sunnata pasanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači ja sam znaldo ono sam ja imao kod sebe. Ili da to ni sallallahu alaihi su jednu stvar. Znači dan za dan, dan za dan, dan za dan, činili su stvar. I došao došao knjigom. ti da im ja kažem, da ne budu da imja pametujem filozofina, novi i došao sa knjigom od velikog čeha, čeha. Muhammada i Salaha i Thaymina, i otvorio sam i to knjivu i pročio. Ješto je govor je, da upravo to djelje koje su oni radili, da sa više aspekata nije u redu. aspekta, z drugog aspekta, z srećeg aspekta. Završio sam, rekao sam, ja ću vam sam u prvest, zatvorio sam knjivu, odišao sam. Mislio da ti ljudi će prihvatiti taj govor. Mađutim, posle toga mi je došao jedan od braće, koji je tu bio sa njima, i rekao je, kako je jedan tvoj prisutni, koji taj zabaš Koe Koe dobro, ko je rekao, dobro, taj govori u redu, međutim mi nemamo drugog izbora, nego moramo nastaviti onako. Dobro, u redu je, ko? Dobro, taj govor u redu, što nam je pročilo, međutim mi moramo nastaviti onako, kako smo radili, nemamo drugog izbora. La Čuj da kaže, ja nemam drugog izbora. Ko si ti? Ko si ti da govoriš o Allahu i I da radiš nešto ima Allahu veđer u vjeri? A ne znaš Osnovne stvari kod sebe nemaš. I da je tako odbijaš govor islamskih učenjaka. Da se tako ponašaš prema tom govoru. Za to nije vrhuna, draga brać, oholosti. I zato čovjek koji uči u čijem srcima oholost oholosti. oholosti. ga naći. Nećeš ga naći da će uspjeti u svom životu. I zato taj čovjek može kod sebe da dobije, da u njegovu glavu uđu informacije. Da muđu uđu informacije. Mađutim, ma rad po tom znanju. Ne. I da će možda biti kratko, ali neće dogovati. I zato Allah Anđela kada ona govori o poslanicima, o narodu koji su su poslanicima, Allah Anđela kaže za taj narod, da je taj narod u svojim dušama znao da je to istina. Znači ti ljudi koji su bili oholi, holi, do nije došla im in ta informacija. I vidjeli su istinosti informacije. Kada Allah Anđela Šanom nema kaže, uadžahadu biha, I oni su to porekali. Poreklisu teo ayete za kojim ajdoshu muha, Musa alayhi s-salamu Poreklisu Ali odnihom Dusha Wasti yi qanetha anfusuhum Also indiushama su ima li da je tolta Also naporekl kako zulman muhoduva Is Is that pravdi? Is that pravdi? Suporeklisu teo I zato kada pa kako je nu, minuli Bešera i da, zar viramo dvojici? Zar da i Harunu? Ha, oni su ljudi poput nas. I njihov narod nas obožava. Mađutim, osnova za to kazivanje o oholosti je, draga braćova, kazivanje. Osnova za kazivanje o oholosti je kazivanje o Iblisu i njegovoj sečiti. Odnosno, o njegovoj napokornosti. Zato razmišljajte u Kuranu smutu vrđaja. I pogledajte, da Allah subhanahu wa ta'ala kaje, da Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah poslanih sallallahu alihi wa sallam kaje, da u jannat neje uči ona učijemu srcu, bude zrno u I bojte se Allah subhanahu wa ta'ala. I razmišljajte svojim I budite od onih, uči se pokorite istyne. Kada vidite negdje da došla istyna, bilo na čijem jizku, prihodite dolo. Ako vidite da je taj čovjek došao sa dva svjedoka, koji kažu to je ispravno. To je svjedok. Prvi svjedok je Kur'an, drugi svjedok je Sunnet Allahu, poslanika, sallallahu, alaihi wa Ako čovjek je svoje slabosti ne može to da uradi, neka kaže, to je moj grijeh, to je moja slabost, ali ću se boriti da to uradim kada mogu. Znam da je to istina, međutim sad iz neki možda razloga ne mogu. A bolest koja, to je naravno isto bolest, ali bolest, boja, bolest koja je veća toga jeste da tražiš opravdanje. I kaže, ma, dobro, to je, znači, ima i drugo mišljenje, ima i ovo, ima i drugo, i onda je tražiš sebi opravdanje. Onda se igraš sa šarijatom, da Allah je lašanu Uzimaš samo ono što tebi odgovara. I zato koliko ljudi ćete vidjeti da su uzeli u svom životu, menheđ u svom životu, da kaže, uzmam samo što je najlakše. Istina da je poslanik sallallahu alihi wasallamu da biro kada bi bile neke stvari, bih sprednjega jedna lakša, jedna tijela, poslanik bi zabro lakšu stvar. Poslanik bi zabrao lakšost, al to ne znači, znači, pogrešno je satan da čovjek kaže, e sad, imam mišljenje islamski pravnik, jedno kaže ovako, ja uzmam ono što je lakše. Možeš uzeti ono koje je lakše su mišljenja koje su građena na ičtihadu. A nisu direktno uzeta iz Kur'ana i Izumljeda poslanike sallallahu a.s. Močutim sam da odbijaš hadise posanike sallallahu a.s. koji su jasni, vjerodostojni u Buhari u Muslimu hadi neke mišljenja. I sato sam rekao, danas ćete vidjeti ljudi da Allah, jel' naš anu, sačuva. O tako razmih jevanje miraj. Dođeš mu, kažeš mu hadis u Buhari odbija da je nekaj nema ima u lame koja je rekao da je ta hadis laif. Dođeš mu hadis muslima, ima u lame koja je kako govore i to da je. I vidjet ćeš kada govori o jednom detalju sira Allahov posanika sallallahu alaihi wasallam i o tome kako su ashabi učinili jedan prijestup za koji su ukoreni Kur'an. Kada govori o tim ashabima kaže, kaže njihovo bagansko i kaže njihovo, njihova razbojničke duše i nisu mogle da i odrate da ne urade to. Znači opisaju ashabi da su imali baganske razbojničke duh, Da Allah je Znači, to je sve radi takvog Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobar. Allah i zašanu nam sada ovdje kaže da ima ljudi koji uzimaju te šeitane za zaštnike, iblisa, i njegov potomstvo. Jer džini se, iz ovog se vidi da se džini. Znači, rađaju žene i tako dalje. Uda, isto kao ljudi. Da su oni jedan ummet koje Allah i zašanu stvorio, do im određene odlike, do im određene karakteristike, kao što je nama. تؤشتراماته بصوري فاطر وشي اسمه معي تتي كن عكس سوره الله جل ما شاء الله كاجئ ان شيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فجزايسوا من شيطان نبريت يويغوزميتك نبريت جايستون شيطان نبريت يويغوزميتك كو تاكو ازميدغا كو نبريت دابا فيكون وودسي فاستا بيتا دوبو با زرتو ني اوكста da, čovjek može da slijedi šeitana. Svako, da kažemo, padanje pod šeitanom uticaju, padanje na njegovim splatkama slijed je šeitana. I zato čovjek, vjernik, muslima, treba dobro da se naoruža ilmu, to je petelj. Kako će se naoružati? Da dakle, ga vraći, prva stvar, da se naoruža ilmu. Da se naoruža čime? Da se naoruža znanjem. I zato prva stvar, ja da kažemo, osnova za naprijateljstvo protiv šeitana, jeste da Tražiš znanje, jeste znanje, i sada pogledajte, naprimjer, za nije od šetanovi splatki, da čovjek, naprimjer, kada hoće da uradi neki hajr, nam mu dođeš i nagovore, ma nemoj to sada učin, ostaje to, znači to, znači to, ti čovjek zna, da treba da požuli se so čini dobrih dijela i da nema toga ostavljanja, zakrasni, a čima to je osnanje? Dođe kada hoće da učini togu i kaže, mak kućni togu, bit će ti vako, bit će ti vako, čega će živiti, koliko ljudi padne na tu spretu. Koliko danas ljudi kada mu govoriš o istini? On vidi da je to istina. Međutim kaže kako će onda živiti? Od čega će živiti? Laha ilaha ilaha ilaha. Šeitun prišao sa vrata i upatio ga na tu foru. Međutim čovjek koji zna, vjerniji koji se druži sa Kur'anom i su umnatom, kaže, zar će Allah wa ostaviti? Nije me Allah Đelašanu ostavio gladno kada sam bio na pokoran pa zar ćemo ostaviti gladno kada on postane pokoran? Znači, uped dolazi i to sve. Znači, ti, na primjer, vesvesa. Koliko ljudi male vesvesa. I to je jedan problem. Znači, to je jedan problem, danas uopšte omladine, problem danas ljudi koji imaju hiljad nekih nesvesa. Znači, vidjet će ljudi uvijek, jesam, uz, jesam upravo, nisam opravo, samo pro Znači, čućeće tu tu priča. Znači, koje je nekada nam, kada mi pričamo, smješne su nam. Smješne su nam. Međutim, to su, znači, to je bolesna. Koji uzre koji še ide. Znači vidjet ćete ljudi koji stane i gasuli se satima ispod tuša i nakon možda pola sata tuširanju kaže dobro, jel mi stvarno hodete odirno na svaki dio? Ne ja, vidiš možda ovaj ovdje nije? Pa ljudi kažu, joj znači bilo je, spominje se znači ljudi koji su dolazili islamskih pravnicama, bio je čovjek koji bi za u vodu, u Bagdadu zaronio bi u Didžuru i zaronio bi i sumnio bi dali, dali se potpuno ogašoljomi idušao jednom fakih jednom pravniku angličkog mezeba i mu kaže ja tako da ih I mu kaže ti nisi kao obvezan kreniti kaže šta Kaže, ti nikad ne si baš kako polamenac na pravnici kaže prvo je dignuto sa trojice kaže da da ti budala ludi idi će i kaže ti iz srednji. kaže sanon i svoda tu i ja se zaješ i svodaj kaže voda da takla svaki moj dev i kaže da je čovjek sada toga pokani i zato se kaže u predaj pa se ovaj hadis i Imam Trmizi ibn Mađe, mada oko njega ima govor. I zato kažem prenosi se. Čak ima islamski čaka koji su rekli da ovaj hadis lažan. Međutim, veliki broj hadiske autoriteta, medži imaj šiha Blukadir, i aleyhim, rekao da u hadisu I da ima neki drugi puteva koji podučavaju, koji pojačavaju taj hadis. I zato nećemo se sigurno to pripisati po saniku, sallallahu alaihi ali je njegove značenje ispravno. A to je, da se prenosi od ibn Abbas, da je poslanih pa Sallallahu a lalaihi rekao, ali kaže prenosi, sada i poslanih pa sallalahu a lalaihi rekao, da se kaže faqihun wahidun ali šaitani min alfi Kaže jedan faqih, jedan učenjak. Nema na to bi tu učenjak, nego osoba, koja razumije vjeru. Razumije profi vjere. Jedna osoba, koja razumije propise vjere je teža šaitam od hiljadu pobožnjaka. Od hiljadu pobožnjaka u smislu pobožnjaka koji su pobožni, ali ne znaju propise vjere. Znači, jedna takva osoba je teža šeitanu da je zavede, da je okreni, nego do pobožnjaka. Jer pobožnjak će doći i reći, na primjer, e, eh, jesi li, uzu abdes kroz. Ovaj će reći, što kao kod nas ljudi viška glava ne boli, hajde od još jednom uzeti Pa ćemo opet doći, pa će reći, još jednom uzim abdesk. Pa će tako ljudi početi pretjerivati u Allahom, subhanahu wa ta'ala, vjeri sve to ne odvede sve dok i to ne odvede ušto, dok i ne odvede da i vjera postane po teškoće. Da Allah je lišavano se čuma. I zato vam kažem, stvari su problematične. I zato, spohama, šehej Hussuf Forde, koji na nam dolazio, koji ima svoju stolicu u haramu, više puta sam sa njim bio, baš zadnjih puta smo bili braćama sa zajednoj iz harama, i dolazim u čovjek, tako sa besvjedstvom. Kaže, šehej, ja puta uzmem abdes, i kaže, vazno sumljam imam abdes. Kaže, eh, ima sad jedan nijek za to. Kaže, sad otiđe i uzet kaže, samo jednu čašu vode. Jednu čašu vode i sa njom ćeš uzeti tablist. Sa njom ćeš šta? Uzeti tablist. Sa koliko je došlo, hadisu da je posadnjih, sallallahu, a nije sam ne sablisti. Sa, sa ovako. A ovliko je vode čovjeku dovoljno da sablisti. Ođe ti nama, koliko? U desetinama litara. kada otvoriš česmu do kraja, Allaho, alem, 20 litara namenje stakle. Sa ovako vode je, po sanji sallallahu aleyhi wa sallam uzimu abdest. Kaže iz Ahmeda da uzimu abdest da bi se sakrivo da ga ljudi ne videli. Da bi se nisijed ne videli da ne kaže vidi ga ne zna uzeti abdest. Sa toliko malo vode. Še mu kaže uzeti češino čaš vode, kaže znaš koliko je čaša? Kjer je sanio češ uzimati vode, uzimati abdest i kaže klaniti. Na moj razmišati da se gozo je ne lezi. I kaže onda mi sutra dođi i onda će mu tome prijeti. Znači to su probleme, ali če bi kada imao ilu? kada se vrati na te propise kao što su ja znam šariatska pravila da su umjeri ne potiskuju objeđenje i čije dug je da se ne zgubi od destinacije što je imam to riješ. Naći matematički 2+2=4. Načimo mu Znam poslanih sallallahu alejhi ve sellem meta po putu. Poslanih sallallahu alejhi ve tako činio i to je to. U svakom slučaju draga bracio Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže da su sve še, spletke šejtana slatke Slabe su, ali ljudima, znači, ljudi koji znaju, znači, oni znaju da su splatke šeita na Neki ljudi koji su džehal, šeita može da je uzme. I zato, mi kažemo slabe, one jesu s jedne strane slabe, one su isljeno slabe. Međutim, pogledajte, šeita natjera ljude da se obiju. Nisu slabe kada je u pitanju zbog čega, zato što taj čovjek nema znanja. Može vidjeti i film koji soktiti znanjem Kur'ana i sunnata Allahog kusanika sallallahu a sallam, za njega su... Spretke šeitana slaba. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna da anjima. Zaista ne, šeitanova spretka slaba. Allah je lašanu nam ovdje, ko su ti šeitani? Ma ešhetu huma Nisam i da budu sjedoci. A ima ljudi koji uzimaju, to jeste daju prednost i odazivaju se tim njihovim sama i njihovim pozivima. I kada te poziva šeitan da ostaviš nešto što je došlo u Kur'anu i sunnat, sako to tvoje odazivanje, znači da si dao prednost Ta'ala. I kako je lošata ta zamjena. I ti koma dajete prednost, Allah je lišanu i mi je uzo za svjedoke priliku stvaranja nebezke Jer Allah je lišanu jedan jedin koji je stvario. I nas u njem danu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, pozovite te sve koji kojima ste činili širke, koji ste činili to, koji ste obožavali, pozovite im. Pa da vidimo će li ima ništa pomoć. Feda'auhum pa pozvati Fala mjesta je bude, ma mi se oni nečio daći. A na djavku su ima samal ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha se kome, ti su ima kje pojma. Kaj napravio od kamene? Arapi bi napravili božanstvo od gurmi, a božava ima kada ogledne poje dođa. Naudu bi laha i ta'ala i danas ima taj ljudi, koji predstavljeni našu veru nakavka pa on ali. Pa predstavljeni naudu bi laha i ta'ala i toho vera širka. Pa pripisio Allah subhanahu druga. Pa pozivaju i kažu trebaš, može ti se desiti nešto ako ne uradiš to i to. Može ti se desiti nešto desiti ako uradiš to, to i to. Pa ljudi na uzu bi ta'ala upučuju dove muslimani koji klanjaju nekom drugom mimo Allaha subhanahu ta'ala. Pa kaže, ja ridjal Allah, to čito sam svojim učima i ste u knjigama, navodi se doba, podučavaju ljude da, da tako dove Rijal allah, rijalallah, ya rijalallah, aynuna, aynuna, allah, vi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. A'udhu ta'ala, ako to nije širka, da šta je širka? I zato to nas u njemu danu ništa od toga neće biti. I sada to, draga braćo, čovjek, ponovno uode vidimo. Ilu, je važno znanja. Znači šta znači? Da se čovjek naoruža znanjem, znanjem Kur'ana sunna Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem vezato ibn Kesir rahmetullahi alejhi sun tafsir kada tumačuna Quran skaid zaista vam je sura Fatiha zaista vam je šejtan neprijatelj pa kada uzmete kao tako kaže molimo ma Allaha subhanahu wa ta taala da nas učini od istinskih neprijatelja šejtana slijede slijedeći njegovu knjigu i sunnet njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je to neprijatelj protiv šejtana da se držiš Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi Ila nas se ponovom račala. Ponov nas Allah Subhanahu wa ta'ala podsjeća na jedan od prizora subjekda. A to je kao što smo rekli, da će griješnici šta? Čekati i očekivati to pat. I zato kaže Ibnu Kessi, da samo to čekivanje patnje da je to patnje. I da radi toga Allah Subhanahu wa ta'ala učinio. Da toliko očekaju. Ne radi neke potrebe, nego da im to samo iščekivanje bude patnje. I zato izabilježi Ibnu Hedban i Hakim od Ebu Hureyre ta'ala anhu hadis u kojim se kažer po sallallahu aleyhiho sallama rakao Wa innal l-kafir la yara jahannam wa yadumnu ennaha muvaqiatuhu min masirati arba'ina sana. I zaista činavirnik. Vidjeti vatru. I zaista činavirnik. Vidjeti vatru. da če u ne upasti četrdeset što ne do Na razdajnu četrdeset godini. Subhanallah. Za mjesto prije samog dolaska u jahenu. Kada to budu vidjeli, znači da nema nikakog skratanja, da neće moć nikakog toga zaobiću. Da nas Allah je všakom se čuva te patnije. Da nas učini u disnicke sljbe neka pri anem srbeta. Jer kao što kažu islam smučenjaci, u komentaru kora na svogajta kažu zaista lep govor. Kaže, da su njihova srca na dunjalu kuz krenula, da su niswa i srta na dunia luku ukriyanu li pirma qur'anu Allah jilashanu bidao da zaubiju ta jahna Allah jilashanu bidao da zaubiju ta jahna mojnima Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini i da da da budi mu odni čia srta vizana čia za lahu kini za qur'anu za sunat Allah sallahu alaihi sallam naqulu qalihada wa srtaf shudu allaha liwa iqbala